Sjöndi kafli í Bömbaldabæ Fjórmenningarnir stiguðu inn yfir breyða dyrahelluna, stóðu kyrrir og störðu í kringum sig. Þeir stóðu þar í ílöngum sal en láttvarandur loft. Neðan í loftbytunum hengu óta lampar og gáfu frá sér skjanna skæra byrtu. Aukþess loguðum örg há og gul kerti glatt á svart gljáandi viðarborði á miðju gólfi. Í hinum enda salarins, andspænist dyrunum, satt kona á stól. Hárennar sítt og ljóst fjell niður um herðarnar, kjóllennar var grætnis og ungur reyr í saumadur silfröðum daggarperlum. Beltið var af gulli sem blómaskálpur af kesjuliljum með föllbláum munablómsaugum inn á midli. Við fætur hennar flutu hvítar vatnaliljur í breyðum, grænum og brúnum leirkjærum svo það var engu líkara en um sæti í hásæti út í miðri tjörn. Gangið í salin, góðir gestir, mæltum og hobbitarnir þekktu strax að það var sama skæra röttin og áður hafði tekið syngjanda á mótiðum. Hikandi stegu þeir nokkur skref innar eftir salnum, neyðu sig og beygðu vandræðarleir eins og þeir hefðu barið að dyrum á óbreyttum bóndabæ, en til dýra kemur ung og fögur álfadrottning í klætt lifandi blómum og áður ennir komu upp nokkur og orði, spratnum létt á fætur, stikaði yfir liljuskálarnar og kom hlæjandi á mótið þeim. Á ferðinni skrjáfaði mjúklega í kjólenar eins og þegar vindurinn þýtur yfir blómskrýta árbakka. Velkomnir hingað, kæru vinir, sagðum og tók í hönd fróða. Hlæði nú að vera kátir, ég er gullbrá, dóttir fljótsins. Síðan sveif hún léttilega framhjáðeim til dyrana, létt væri aftur, sneri sér við og breytti út hvíta armanna. Lókum út í nóttina, sagði hún, því sjálfsagt skelvist enn þókur og skil, árhyli og ófreskar verur, en óttist nú ekki lengur. Í nótt dveljist þið undir þaki tuma bumbalda. Hoppidarnir horfðu hugfangir á hana, og hún leit í augu þeirri að hversu eins og brosti. Ó, gullbrá, fagra dís, sagði fróði loks og fann í hjarta sér ólísanlegan fögnuð. Stundum hafði áður heillast af fögrum álfarhöttum en töfrarnir sem nú hrifu hann voru annars eðlis. Unaðurinn var ekki eins hrifandi háleitur, heldur óæðri en höfðaði sterkar til döðlegs hjarta. Þessi tilfinning var dásamleg, ánþess að vera nokkuð yfirnátturleg. Ó, gullbrá, fagra dís, endur tókan. Nú verður fyrst ljós gleðin sem fólkin var í sönnum er við áður hlítum. Reyn sem tæra lindin, tágrann um sig miðja, sveiju mjúka störin, strömsins fagra gyðja. Ó, græna og góða byrtu tíð og vor í voðum nýjum Vind hlátur í laufi og loga gull í skýjum Allt í hinu þagnaðan og stóð mállaus af undrun Hann var svo furðulostin að þvílík orð skildu hafa komið yfir varir sínar En gullbrá hlófið honum Velkomin, sagði hún Egi vissi ég fyrra að íbúar hér aðs væri svo sikki mæltir, en nú veit ég að þú ert alva vinur. Glampin í augum og ómurinn í rödd þér tala skýrum áli um það, svo þetta getur orðið sannur fagnafundur. En tillið ykkur nú meðan við væntið húsbóndans. Hann lætur ekki býða lengi eftir sér. Hann er nú að hirða um þreytta hesta ykkar. Hoppidarnir settust allsugar fegnir á lága stóla með setu úr þétt röðnu sevgresi meðan gullbrá dúkaði borðið. Að þeir er eltana með augunum því að spengilegur indistokkin í reyfingumennar vakti með þeim friðsælan unað. Engu staðar að húsabaki heyrðu þeir sungið. Öðru fóru kváðu við hinnar kátlegustu rókur af trallari og dillidó og síðan kom viðlægið sí tekið. Tumi gamli bumbaldi kátur er og knár, kappan stílvél fývilgul og jakkin fagur blár. Fagradís, tók fróði aftur til máls eftir stundarþörn, segðu mér ef spurning mín er ekki of fávísleg. Hver er eiginlega Tumi Bömbaldi? Hann er, sagði Gullbrá og gerði brosandi hlé á verki sínu. En spurnin hvarf ekki af augum fróða. Hann er, eins og þið hefðið séðan, svaraði hún augnaráði hans, hann er höfðingi skóarins, vassins og fjalsins. Hann er þá eigandi alls þessa undarlega lands, Nei, fjarri fyrir því, svaraði hún og brosið hvarfa vörumennar. Sú eign yrð honum um of, bætti hún svo við, lágri röttu eins og þið sjálfa sig. Treen og grösin og allt það sem vex og dafnar á landinu á sig sjálft, en tumi er þó hefðingin. Engin hefur nokkuð tíma náð valdi yfir tuma gamla, hvort sem man gekk um skóginn, Óð fljótið eða stökk yfir holt og hæðir, hvorkið deginn ég nóttu því þarf Tumi Bumbaldi aldrei neitt að óttast að hann er sjálfur höfðingin rétt í því opnuðu styrnar og innkom Tumi Bumbaldi, nú hafði hann tekið af sér hattin en sett sveig úr gullnuðum á þykkan lupan hann hló, gekk til gullbrár og tókum höndannar Þetta er frúinn mín fagra, sagðan og hneigði sig fyrir hoppidónum. Þetta er hún um gullbrá mín í silfur grænum kjól með blómband um sig miðja. Matur er á borðum, þar drípur nöyst ykkur rjómi og hunang og þar kemur hvítabrauð og græðismjör, mjólkin og osturinn, grösinn græn og þroskuð ber af lingi. Mun það ekki metta okkur vel er má turin tilbúin. Víst er hann það, sagði Gullbrá, en eft til vill eru gestirnir að ekki. Tumi skelti saman lofunum og hrópaði uppi yfir sig: Tumi, Tumi þó, gestir þínir eru lúnir og þú gleymdir þér alveg. Komið með mér glöðu og hreinsist og hressist. Molt af höndum á að þvo og þreyt vöngum eða, þrýfa fór úr fötum svo og flóka úr hári greiða. Hann opnaði hliðardyr og þeir fyldunum inn eftir stuttum gangi og síðan þverr beigðu þeir til hliðar. Þá komið þeir inn í herbergi þar sem lágt var til loftsundir súð, þetta virtist vera loftsalur í norður enda húsins. Veggirnir voru af steini en að mestu huldir grænum vegg ábreiðum og guðlum tjöldum. Gólfið var hellulagt en áðað hafði verið stráð nýju grænu sevgresi. Með Meðfram öðrum vegnum voru fjórar dýnur hlýðið hlýð með hvítum rúmfaknaði. En við gagnstæðan vegg stóð langt borð með víðum leirskálum og móleirskönnur fullara vatni sumt kallt en rjúkandi heitt í öðrum. Hjá hverri dýnu stóðu mjúkir grænir inn í skór and að hverjum þeirra um sig. Ekki leið á löngu, áður en hoppidarnir settust til borðs, reynir og endrunæriðir tveir og tveir með sitt hvori hlið en gullbrá og húsbóndin til endana. Þetta varð langt og bráð skemmtilegt borðhald Hobbitarnir tóku til matarsýns eins og svangir hobbitar einir geta í sig látið og þó skorti aldrei vistir á borðið. Drykkurinn í föndum þeirra var að útliti og bragði eins og tærasta blávatn úr fjallalæk en steigði þeim þó til höfðs sem vín og gerði það á málhreyfa og söng glada. Áður en gestirnir vissu af voru þeir farnir að syngja allt í ljóðum eins og það værið þeim auðveldara og eðlilegra en að tala venjulegt mál. Að lokum risu tumi og gullbrá á fætur og tóku í skyndi allt fram af borðinu. Gestirnir voru beðnir að hafast ekki að en vísa til hægindis og fengu litla fótskemla undir ferðalúna fætur. Eldur logaði framan við þá á stórum ardni með sætum ilmi sem af eplavíði. Þegar allt var umbúið var komið og slökkt á ljósum í salnum utan einum lampa og tveim kertum sitt forum meginn á Arin hillunni. Gullbrá kom og stóð hjá gestum sínum með kerti í hendinni og hún bauð hverjum um sig góða nótt og baða að sofa vært. Friður sé meðiður til næsta morguns, sagðum, gefið engan gaumað nætur hljóðum því hér fer ekkert inn fyrir gluggann ég dýr nema mánaskín og stjörnuljós og vindur af fjöllum. Góða nótt! Svo leiðum brott úr salnum með glíti og þýti. Fótatakarnar léti í eyrum þeirra sem lækjar niður, þar sem hann bunar hljóðulega niður ofur lítin aflýðanda og hjalar millt við kalda steina í næturkyrð. Tumi satum stund þögullhjáðið Þeir íhuguðu hvort er ætti að voga sér að spyrja einhverra þeirra spurninga sem hvarlað hafði að þeim við kvöldvarðarborðið, en þá sótti sveppn. Loks spurði fróði þó Höfðingi, heyrðir þú mig rópa á hjálp eða réð því tóm tilvílíjun að þú komst og bjargaður okkur? Tömi hrökk við eins og maður sem römskar af ljúfum draumi. Næh, hvað? Sárðan heyrði ég ykkur kalla nei, ég heyrði ekkert nema söngin í sjálfu mér ég átti þar leið hjá af tilviljun ef tilviljun skildi kalla ég var ekki að leita en þó átti ég vona á ykkur okkur bárust spurnir af ykkur vissum að þið voruð á leiðinni við þóttum steinni vita að leiðikar myndi liggja að anni, þangað liggja öllum leiðir niður að gráviðjumóðu Gamla gráviðjan kerlingin syngur voldogan seym og smáfólkið kann ekki að forðast villur hennar. En svo vildi til að tömi átti erindi þangað á síðustu stundu. Svo hjóan með höfðinu líkt og svefnin væra sigran en þess í stað fór hann raula mildum rómi. Ég átti þangað erindi að sækja vatna liljur blöðin græn og blóm mín hvít að færa minni kjær Þeir síðustu á sumurinu og fá þeim skjóli vetur hjá ljúfi minni að blómstra uns aftur leysir snjóa. Hvert ár er sumri líkur, ég sæki þær handa henni í hýlind júpa tæra hér neður með viðjumóðu. Þeir springa er út á vorin fyrst og standa lengst í blóma. Þá réndur fyrir löngu ég hrétti fljót síndóttur ungur fagr gull bara og sitjandi í sévi listlega söngum þá og hratt sló líka hjartað Hann lauk upp augum sem snagvast og leitaði áðá og þá lístist skýr blátt af sjáöldrumanns He ne má að kað last hoppidarni smáu að hinnstu ferð á þessu ári átti tömi hoppandi um þóku stígu þústu landa með fingra augum viðbúin oknar vetri köldum til viðju kertlu skrapp stuttastundu síðan aldrei fyrr en vorar og í voðum vakna gúan hýrleita þar dansar í lundu Aftur þagnaðan, en fróði gati ekki á sér setið að spyrja einnar spurningar í viðbótt sem honum var mest í mun að fá svar við. Segð okkur, höfðingi, mæltan, segð okkur frá gráviðju kjertlingu og hver hún er. Ég hafði aldrei fyrr heyrt hennar getið. Nei, nú er nóg komið, hvaðu kátur og pípinn einum rómi og rísu skyndilega upp við dog. Nei, ekki núna, látum það heldur býða dagspyrtunar Rétt er það, saði Tumi gamli Tími er til að taka á sig náðir Um sumt er eigi vert að hafa hátt um myrka nátt Svo nú um smorgun rís Neið höfuð að svæfli Hyrði svo eigi um nætur hljóðin Ræðist eigi gráviðju kerlingu Að svo mæltu tók hann niður lampan les á logan þref lísandi kærtin sitt í kvaru hönd og vísar þeim til svefnsalaarins undir sængurnar og koddarnir voru dúnmjúk og hábreiðurnar voru skanna hvítu þeli þeir sukku langt niður í mjúkar dínurnar breittu yfir sig fisléttar hábreiðurnar og féllu á auga í fasta Um hánóttina sva fróði ljósvanadraumi. En svo sá að nýja mána sigð rísa og í döfri tungl skímu fannst honum sem hann sæi gnæfa yfir sér svartan steinhlaðin múr með skarði fyrir skuggalegu bogahlíði. Allt í einu fannst honum hefjast til flugs og úr víðri loft sá hann að múrin var aðeins steinkrægi utanum viðfæðma hásléttu en á miðri sléttunni reis strítulaga steindrangur líkastur heimin háum turni en þó eigi að manna höndum gerður. Efst í toppi hans stóð mannvera. Þegar tunglið hækkaði á himninum virtist að nefna staðar, stundar byðið fyrir höfðiðans og varpa silfur geislum á snjókvít hárans sem íviðist í vindinum. En uppaf myrkri sléttunni fyrir nefan barst óhugnanlegt væl og gúlfað þýtur. Allt í einu sveif vangjaður skuggi fyrir mánan og maðurinn í turninum hóf arma til himins, og út frá hjarðstapnum sem hann veifaði, leiftraði skærum gneistum. Voldur Örn steifti sér nýður yfir hann og bar hann á brottum loftvegu, meðan vælið og úlfað þýturinn mögnuðust, svo allt ætlaðum koll að kæra. Skyndilega heyrðist kvinur líkt og af aðvífandi stormi sem bar með sér hófattagur austri, stökkvandi, stökkvandi, stökkvandi á fleigi ferð. Svörtu rittararnir, hugsaði fróði í draumnum og í því vaknaðan meðan hófattinurinn bergmálaði enni í huga hans. Skildan nokkur tíma hafa kjark til að leggja upp á ný og hverfa brottur örykinu sem hús að veitt honum. Hann lau lengi hreyfinganlaus og lagði við hlustir út í nóttina en allt var hljótt og lok sneran sér á hina hliðina og sopnaði aftur eða hvarf inn í annan gleymandi draum. Pípin hafði sofið værum við hliðans en nú fór hann líka að dreyma. Hann byldi sér og stundi. Skyndilega vaknaðan Eða hann þóttist vakna og hielt þó áfram að heyra hljóðið í draumnum sem hafði vakið hann krí kra krar það var eins og marrið í trjágreinum sem bæyrast fyrir vindi krumlur trjálimsins struku vekki og glugga krirr krar karirr hann fór ósjálfrátt að hugleiða hvort að gæti verið að nokkrar viðjur yxsu þar við húsið En allt í einu fekk þá óhugnanlegu tilfinningu að hann væri ekki inni í neinu venjulegu húsi heldur lúktur inni í gamalli viðju sem hló að honum þessum marrandi og ískrandi hljóði. Hann settist upp við dokk og fálmaði í kringum sig á mjúkum kottonum og þó var hann fegin að leggjast niður aftur. Þá ómuðu aftur í eyrumanns orðin sem veitt honum öryggi á ný gefið engan gaumað nætur hljóðum so við vært og rótt og hann sofnaði aftur í kyrrlátum svefni sínum heyrði kátur vassnið vatnið seitlaði háglátlega fram en svo breiddið að úr sér allt í kringum húsið umsta var umlukið svartri tjörn sem varði ekki haming innan neinna bakka vatnið gjálpaði undir husveggjónum og fór hákkandi hægt en óstöðvandi. Ég hlýtað drukna. Svo var sem hann síi niður í djúft slíkend fenn. Hann stökk á fætur í ofbóði en um leiðu hann steig á kalt steingólfið, rangkaðan við sér, mundi samstundis hvar var stattur og lagðist aftur fyrir. Og nú þóttist hann heyra eða muna eftir orðanum. Hér fer ekkert inn fyrir gluggann ég dýr utan mánaskin og stjörnuljós og vindur af fjöllum. Örlítill vindtrekkur reyfiði gluggatjald. Hann dróði júft andan og sopnaði aftur. Sómi vissi aldrei til annars en að hann hefði sofið eins og stein alla nóttina, ef hægt er að tala um að steinar sofið. Þeir vöknuðu allir fjórir á samri stundu í morgunbyrtunni. Tumi var á vappi í salnum og kvakaði eins og þröstur. Þegar hann heyrði að þeir umskuðu, klappaði hann saman lófunum og hrópaði hó gledjumst guðmar, dittili dó, gaman er í dag!» Svo dróðan guðlu gluggatjöldin frá og hoppidarnir sáu tvenna glugga í sitt hvórum enda annar vissi í austur og hinn í vestur. Þeir risu af fætur, endur nærðir eftir svefnin. Fróði hljópaði austurglugganum og sá út yfir matjúrtagarð sem var allur hulinn silfröðu áfalli. Hann hafði búist við að grasvörðurinn næði alveg upp að húsinu tróðinn hestahófum. En þess í stað sá lítið út fyrir háan umfeðming af baunagrasi sem hekk í trönum og rétt yfir þessar hísjur rófaði fyrir fjallsás sem skagaði upp í morgun róðan. Bleka var á östur lofti og fyrir sólbleikt himinkvelið skíðu hvítar öllar með lóðuðum brúnum. Skía farið bóðaði í rauninu úrkomu en þó var að byrta upp og rauð blóminn á bauðnagrásinu glóðu í raka rakagrænu laufinu. Pípni varð hins vegar litið út um vesturgluggan og það var sem hann horfiði yfir hvíta útafsbreyðu. Skórin fyrir neðan var hulinn þóku. Þetta var eins og að horfa ofan á niður hallandi skíaþekju. Felling kom í þóku hjúpin miðjan þar sem gráviðju móða streymdi framundan honum Þar bylgjöðust mistur tjásurnar eins og það rinnu neður eftir farvegi og skrýfðust upp í ringiður og stróka En til vinstri sáu þeir upptaka hvíslfljótsins renna neður hlýðina og hverfa neður í hvíta móðuna Næst húsinu var blómagardur með snýrtilegu limgerði sem var sveipað silfur neða áfallsins Handan þess tóku við snöggslegnar grasflatir, gráar af daggarperlum. Hvergi voru negin viðjutrihe sýnileg í grennt. Gladan dægin, góðu vinir, rópaði tumi og svifti östurglökanum upp á gátt. Fers loft streymdi hinn og var af því ilmur sem af rökum gróðri. Sólin mun líkt sína sig í dag, held ég. Víða hef ég farið, síðan gránaði af degi, flaupið um holt og hæður og hugað að veðri og vindum. Rakt er undir fótum, rakur heimin yfir höfði. Vakti ég gullbrá með söng glugga, En hobbi ta leti so va í morgunsárið. Smá fólkið vaknar í náttmyrkri en sefur í birtingu. Dingaling ditt ló, vaknið nú kæru vinir, gleymið öllum nætur hljóðum. Dingaling ditt ló, dell, í og góðan daginn. Ef þið hafið hraða ná er morgun verður á borðum, annars fáið þið ekkert nema gras og regnvatn. að sjálfsögðu Þó hobbitarnir tækju lítið mark á þessari síðustu hótun, höfðu þeir að sjálfsögðu ráðan á. Þeir komu snemma að morgunborði og urðu þölsæknir og leifðu fáu. Hvorki tumin í að gullbrá sátunum með þeim til borðs. Þeir urðu af og til varir við tuma flöktandi um húsið, glamrandi í eldaskála eða hlaupandi upp og niður stiga, alltaf þó raulandi, jæmt inni og úti við. Við augum þeirra blasti gegnum opin glugga til vesturs inn þóku hjúpaði dalur og brátt fór vætan að drjúpa af stráunum á þekjunum fyrir ofan þá. Og áður en þeir höfðu lokið sér af við borðið höfðu skýinn þjæst í samfellda hrannir og það byrjaði að rigna fyrst þunnar íruslæður en síðan samfelld úrkoma sem huldi allan skógin í votum voðum. Meðan er horfðu út um opinn glukkan, heyrðu þeir skæra rödd gullbrár fyrir ofan sig í loftinu og söngur hennar líkt og hnje mjúkt til jarðar með vætunni. Þeir heyrðu líkt orðaskil, en ekki var um að villast að þetta var regnsöngur indislegur eins og gróðuraskúr á þurru holti. Í honum var rakin saga fljótsins, allt frá upptökum þess í fjöllunum og unns það fjell til sjávar langt í burtu. Hopbitarnir hlýttu hugfangir á söngin. Fróði var gladur í hjarta og auk þess fegnastur þessari blessaður í bleitu tíð þar sem hún frestaði brottförðera. Honum hafði allt frá því hann vaknaði og að við tilhugsuninni að þarfum nú að leggja strax af staðaftur. En ríkningin gaf honum áttillu til að draga brottföruna á langinn. Vindin lægði hærra uppi í vestrinu, svo þéttari og regnmeir í ský fengu framrás upp eftir hlýðinni og létu úrfelliðinu úr dynja yfir sköllótt að kolla kumlhólana. Ekkjast var sínilegt nema súðitin síblöyt allt í kringum húsið. Fróði stóð innan við dyra og sá kalk hvítan stíin heim að húsinu verða að mjólkurlaik sem rann freyðandi niður í dalinn tümü bumbaldi kom rétt í því skokkandi fyrir húshornið og veifaði handleggjónum eins og til að hrista af sér regnið og viti menn þegar hann stökk yfir þröskuldin var hann skröfður nefnast í velin þau tók hann af fótum sér og létt í krókin við hlið reikáfsins svo tiltan sér í stærsta stólin og bauð hoppitt honum að setjast hjá sér Í dag þvær gullbrá þvottinsinn, sagðan. Það er haust annar hannar og mikið votviðri fyrir hoppita og haldið ykkur þá bara inni og látið fara vel um ykkur. Þá gefst nóg ráðrúm til að segja sögur og fara með langar þulur, tími til spurninga og andsvara og þá er best að ég kveði mér fyrst hljóðs. Síðan sagðan þeim margar merkilegar sögur, Stundum eins og hann væri aðeins að tala við sjálfan sig, en stundum leit hann skyndilega upp og horfði áðan með þessum skær blágu augum undan þykkum brúnum. Stundum varð sagan að þulu og hann stökk upp úr stólnum og dansaði á golfinu. Hann sagði þeim um sögur af bíflugum og blómum, af lipnaðarháttum trjanna og furðuverum í forna skógi. Hann vék janta því illa og góða, sagði þeim frá vináttu og fjandskap, frá grimd og hjálpsemi og mörgum þeim leindardómum sem leynast inn í þéttu kjarri. Því meir sem þeir hlustuðu, því betur skildu þeir lífsmark sjálfs skóvarins og gerðu sér grein fyrir hvers vegna þeir gætu aldrei orðið þar annað en aðkomi gestir, meðan aðrir áttu þar heima. Alltaf var gömlu kerlingunni viðjunni að bregða fyrir í frásögninni. Áhrifennar gengu eins og rauður þráður í gegnum allt sem gerðist í skóginum. Nú var forvitni fróða meira en svalað og honum þótti jafnvel nógum. Því ekki var sá fróðleikur öllum til fagnaðar. Tumi opinberaði innræti og hugsanir trjána sem voru oft dimmar og drungalegar gegnsýrðar öfund og hatri á öllu því sem leikur lausum hala, rótlaust á jörðinni, öllu því sem fer um nagandi, bítandi, brjótandi, höggvandi og brennandi. Trenn líta á dýrin sem morðvarka og valdræningja. Forniskógur hét hann ekki að ástæðulösu því hann var vissulega æfa forn. Þetta voru aðeins leivarnar af markfalt meiri skóavíðáttu sem nú var að miklu leiti eitt og glemt. Hér lifðu enn sumir forfeður trjána og eldust ekki meira en fjöllin og mundu enn þá gömlu tíð þegar trén voru alls ráðandi á jörðinni. Frá öðrófi alda höfðu þau öðlast mikla og rótfasta visku en einni stórleittis rembing og djúbrættan yllvilja. Ekkert trjána var þó eins hættulegt og gamla gráviðjan. Merkur hennar var maðgsmógin og morkin en samt var þróttur hennar grætn á hverjum kvisti. Hún var slæguvitur og gat jafnvel ráðið vindum söngur hennar og seymur náðu um skógin báðu megin við gráviðjumóðu grálindur og gráðugur andiðanar sög þrótt sinn úr jörðu og sendi áhrifavald sitt jafnt um grundina eftir fingerðum rótarþráðum sem um loftið eftir ósýnilegum fingruðum sprótum Þannig lá næstum hvert tré í formaskógi undir áhrifavaldi gráviðju allt frá hágerði til kumlhóla Skindilefa vjögtum í tali sínu fráskóginum og hann tók að stikla upp eftir ferskum árfarvegi yfir nýðandi fossa föll, grjótnullunga og kalda kletta meðal smáblóma í snöggu grasi og inn í rakar klappaskorur. Og loks liftist frásögnans upp á hólana og hoppidarnir fengu að heyra um haugana miklu, um grænar dísjar og stynringi á hjöllum og í kviltum inn á milli hólana Þar voru stórar hjarðir á beit, Þar risu grænir og hvítir vekkir Á hæðunum stóðu kastalar og smáríkiskonungar háðu bardaga og nývöknuð sólin skein og róðaði ókolnuð og blóðþyrst sverðera Sigrar og ósigrar skiptust á törnar hundu, kastalarbrunnu og logana bar við himinn Gulli var hlaðið í rúgur á líkfjölum konunga og drottninga. Þau voru lögð djúft í hauga, stein hurðum lokið og grasið óks og huldið á. Fyrst í stað unduð þar hjarðir á beit en síðan tæmdust hólarnir af öllum fjenaði. Því út frá einhverjum dimmum stað skreið skuggi og beinin tókvað ókyrrast í disjónum. Haugbúar fóru á kreik í grafhísunum og gullhringarnir skröltu á köldum tjúkum og gullkeðjurnar glömruðu í vindinum. Steinhringarnir glottu upp af grundinni eins og skörðóttir tangarðar í tungskininu. Hrollur fórum hopbitana því að sögurnar af haugbúum í kumlhólum handan forna skóar voru heldur ekki óþekktar af héraði. En Hobbitum var lítið um að hlýða á þær sögur og það þó við hlýjan Arineld í heima húsi væri. Og allt í einu varð Hobbitunum fjórum aftur hugsað til þess sem hefði glemst þeim í hús friði Bumbalta. Nú munduð er allt í einu eftir því að húsið sem þeir sátu í lág einmitt undir þessum ægilegu hólum. Þeir hættu að hlusta á frásögnina ókyrðust og gutu augunum hver til annars. Þegar þeir festu hugan aftur við það sem Tumi var að segja, komust þeir að því að frásögnans þeyttis nú um furðuslóðir sem þeir könnuðust ekki við, þvið, hvorki úr vökun ég draumi. Hann sótti aftur í gráa forninsku þegar heimurinn var stærri og hafið lág óskipt um vesturströnd. Þannig sveimaðan fram og aftur undir löngu liðinu stjörnugliti þegar engir voru á ferli nema álfa feður. Allt í hennu þagnaðan og draup höfði eins og svefnin hefði sigraðan. Hoppidarnir sáttu högdu of að andspænisonum. Það var eins og töframáttur orðaðans hefði lækt vindin og undið skýin þurr, slögt dagsljósið, dregið næturhiminin á loft frá austri til vesturs og stráðan hvítum stjörnum. Fróði gæt síðan enga hugmynd gert sér um það, hvort þeir sátu þar einn eða fleiri daga og nætur. Hann kendi hvorki sveindar nýð þreytu, var aðeins gagntekin undrun. Stjörnurnar skinu inn um gluggan og heimin djúb þögn um Í undrun sinni og aðkenningu óta við þessa þögn ákvaðan að rjúfana og spurði Hver er þú höfðingi? ha hvað hvað við tumi settist upp í stólnum og þa glampaði í blá djúpt augu hans í húminu veist ekki enn hvað í heiti það verður eina svarið segðu mér heldur hver þú ert sjálfur nafnlaus ferðalangur en þú ert ungur og ég er gamall ég er elstur það er ég takið eftir kæru vinir Tumi kom á undan frjótinu og trjánum. Tumi man fyrsta rektrópan og fyrsta akarnið. Hann tróð slóðirnar löngu fyrir dagastórafólksins og sá smá fólkið koma. Hann var hér á undan konungum og dísjum þeirra og haugbúanum. Tumi var löngu komin áður en álvernir heldur vesturum haf og áður en hafið kveldist. Hann þekkti myrkrið undir stjórnónum áður en það fylltist óttanum, áður en myrkara dróttin kom af út heimum. Svo var sem skuggi liði hjá glugga og hoppidónum var litið í skyndi út um rúðurnar. Þegar þið sneri sér við aftur stóð gullbrá í dyrum með ljósbaug um sig. Hún hélt á kerti og bar hendi fyrir logan til að verja hann ljósið streymdi milli fingra hennar eins og sólskin gegnum hvíta hörpuskel Regnið er stitt upp sagðum og nú renna nývött niður hlýðarnar undir stjörnuhimninum hlægjum og verum glöð og borðum og drekkum rópaði Tumi þeir sem segja langar sögur verða þurrir í hverkonum og þeir sem á hlýða að morgni kvölds og miðjandag verða svangir Aðsvo mæltu stökkan upp af stólnum, þreif kerti af arinhyllunni og kveikti á því með loganum sem gullbrá bar. Síðan dansaðan allt í gringum borðið, en skindilega tók hann undir sér stökk og hvarf út um dyrnar. En óðara sneran aftur við með stóran hlaðin bakka, og Tumi og gullbrá fóru í óða önnaðbera á borð, en hobbitarni sátu hjá og horfðu á, Bæði í senn, hrypnir og hlægjandi. Gullbrá var svo glæsilega fögur og tömis og skrítin og spöyilegur í tiltæktum sínum. Samt var eins og þau svifu um í sama dansinum, hvorugt fyrir hinu, inn og út um dyrnar og umhverfis borðið og áður en við var litið, hlóðst borðið af matföngum, borðáhaldum og ljósum. Kertinn lístu þar hvít og guðl yfir dúk að borðið. Tuminn neyði sig fyrir gestonum. Matur er framréttur, sagði guðlbrá og hoppidarnir sáu að kjóllennar var allur silfræður með hvít belti en skórnir eins og gljáandi og sindrandi fisk hristur. En tumi var allur skærblár, fötansblá eins og retnvót munablóm en sokkarnir þó grænir. Maturin var jafn lengri betr enn betri en áður. Það er hugsanlegt að hobbitarnir hafi mist haft einni eða fleiri máltíðum á meðan þeir voru sem gapt téknastir af frásögn tuma, en nú þegar þeir gengu til borðs fannst þeim þeir ekki hafa bragðað matarbiða í meir en viku. Og fyrst í stað voru þeir svo upptekinnir af máltíðini að all ríkti þögn í En brátt urðu þeir aftur glæðir og reyvir og bjarta rattir þeirra ómöð af káttínu og látri. Að borðhaldi loknu söng gullbrá fyrir þá margan brag. Söngvar hennar hófust gjarnan fjöruir hátt uppi á reynfjöllum en nýgu síðan mjúklega niður í kyrðina. Í þeirri kyrð sáu þeir í huga sér dýpri hilji og víðari vötn en þeir höfðu áður augum litið og er horðu í huga sér í flötin, sáu þeir himnana speglast undir og stjörnurnar glitra sem gimsteina lengst nýr í hildýpinu. Loks böðum þeim öðru sinni góðar nætur og yfirgafð á við aðrinin. Tumi var þá aftur á um móti glaðvakandi og tók að spyrja hoppitt hana spjórunum úr. Hann virtist þá þegar vita martum hagið þeirra og heimilið. Hann var mjög vel aðsér um sög og héras og atburði sem þar höfðu gerst svo langt aftur í aldir að þeir voru löngu glemdir meðal hoppita sjálfra. Fátt gatt nú lengur komið þeim á óvart en þó urðu þeir nokkuð hissa er Tömi fór ekkert dult með það að hann hefði alla sínar fréttir af nýjustu tíðundum frá ormari bónda og taldi hann mikilsverðari personu en hoppitarnir höfðu gert sér nokkra hugmyndum. Moldur eru fætur hans og leiru í fingur, en viska felst í beinum hans og skiknar eru sjónir hans, sagði Tumi. Og það kom einn í ljós að Tumi átti samskipti við Alva og hafði spurnir með einhverjum hætti frá Gildori að flóta fróða. Tumi vissi svo mart og spurði svo ísmeigilega að áður en fróði vissi af varan hann farinn að segja honum frá Bilbo, eigin fyrirætlunum og högum. Hann varði jafnvel ópenskári við hann en nokku tíma við Gandalf. Og Tumi reygði höfuðið upp og niður og glampi kom í augum hans þegar fróði myndist á rittarana. «Sýndu mér hinn dýrmæta ring», sagðan allt í einu í miðju kafi. Og sjálfum sér til mestrar furðu dró fróði keðjuna upp úr vasanum, losaði ringin af og rétti Tuma hann tafarlöst. Eitt andartak var sem hringurinn stækkaði meðan hann lá í stórun brúnum lofa töma. Svo baran gripinn snökt upp að auða sér og hló. Og hoppidarnir sáu undarlega sjón og þeir vissu vart hvort þeir ætti að hlæja eða skelvast. Eitt augnablík glitti í bjart, blátt auga, blíkandi í gegnum fingurgullið. Og tömi brá hringnum upp á fremstu kjúku litla fingurs, og baran upp að kerti slóganum Fyrst í stað gerðu hoppidarni sér ekki greinfrín enn og ofennjulegu en svo rann upp ljós fyrir þeim og þeir göftu um undrun Þarna stóð tumi ljóslifandi með ringin á fingri sér en hafði ekkert fyrir því að hverfa Aftur hló tumi bumbaldi og varpaði ringnum hátt í loft upp svo hann virtist hverfa í skærum blossa Fróði æfti uppigir sig en Tumi lögð fram og réttunum ringin aftur brosandi. Fróði granskóðaði ringin aftur fullur grunnsenda, líkt og sá sem lánað hefur sjónferfingamanni dýrmætan grip. Þetta var samir ringurinn, leit alveg eins út og var jafn þungur og áður. Því að fróða hafði alltaf fundist hans og sérkjennilega þungur í hendi sér en þó fannst honum hann verða að ganga fyllilega úr skugga um það. Hann var hálf móðgáður við töma fyrir að fara svo gálauslega með grip sem gandálfur áleitt háskalega mikilvægan Hann beð því færis þanga til tömihóf að þylja sögur á ný og var í miðju kafi að lýsa greifingjum og furðulegum hátum þeirra þá dróa hann allt í einu ringin á fingur sér Að ætlaði rétt í því að snúa sér að honum Honum brá heldurinn ekki í brún en gætti sín þó að reka ekki upp óp. Fróði var hæst ánæður fyrir sína parta. Nú vissa nöruglega að þetta var hringurinn hans því að Káttur starði gal opnum augum á stólin og sá hann augljóslega ekki. Fróði stóð þá að fætur og laumaðist burt frá arninum og stemdi á útidyrnar. Hó, þú þarna! Rópaði Tumi og það duldist ekki af skýrum svipnum í glampandi augunum að hann sá hann vel. Hæ, komdu aftur fróði, hvort á að fara? Gamli Tumi Bömbaldi er nú ekki svo blindur. Taktu ringin af hendi þér, fríðari er hún ánans. Snúðu við, hættu þess og sestu hjá mér. Enn þurfum við að ræðum hvað gera skul á morgun. Tumi þarf að vísa ykkur veginn svo að á villi götum þið lendið eigi fróði hló og reynda lát eins og ekkert væri Hann tók af sér ringin og settist aftur Tumi hvaðst spá Bjartviðri og Solskini næsta dag Það yrði strax Bjart um morgunin og réttast væri leggja af stað sem allra fyrst því að jafnvel hans sjálfur Tumi Bumbaldi gæti aldrei treyst á veðrið í þessari sveit Stundum væri það fljótar að breyta til en hann að skipt um jakka Veðrum fæ ég eigi ráðið, sagðan, fremur en aðurir tvífætlingar. Svo ákváðu þeir að hans að ráði að halda morgunin eftir næstum í H norður frá húsinu. Myndi leiðin liggja vestan til og um lág hlíðar kumlhóla. Með því gætu þeir væns þess að komast af austur vegin mikla eftir svo sem dagleið og forðast að fara um sjálfa kumlhóla. Tumi bað á að vera óræta en fara þó gætilega að öllu Haldið ykkur sem mest á grængresinu en sneiðið helst hjá gamlu grjóti og köldum vofum og farið ekki að rjúfa hauganna nemaði séuð harðskittur og hugrakkir Hann áréttaði þetta við á ofturinn einu sinni og lagði mikla áherslu át að þeir yrðu að forðast og fara sem bráðast fram hjá hverjum þeim haugum sem yrðu á vegið þeirra að vestanverðu svo kendan þeim vísu sem þeir skildu syngja ef þeir eru svo óhefnir að lenda í einhverju hættu eða erfiðleikum hinn næsta dag Hó Tom Bombadil ef þú ert við líði við reyr við skó og fell við fljót og við víði við eld og sól og tungl þín orð láttu standa kom du nú Tom Bombadil óþyrugga og survanda. Þegar þeir er hæfðu lært vísuna, svo er gátu sungið anna hnökralaust eftir honum, klappaði hann þeim á axlarnar og hló hrossahláatri. Svo tók hann aftur kærtin og fylti þeim til rekkju.